kemë folur e trajtuam gojja thell konceptin e ignorancës në islam se si bëhet rrezik për ne përmendëm disa cilësi shumë të rrezikshme ishin përtyrë monstruoziteti i kuptimit të fesë në në oh. Fenton folëm gjithashtu herën e fundit kaosi në jetën tonë të muslimanëve por duke parë rëndësinë që kishte mbetëm edhe në ngjelën për trajtuar disa nga cilësitë të rëndësishme që e shohin ato jetën individuale të, të rinis son kemi akoma cilësi të bardhura Por ajë që do e sotë në thëmë një shprejë shumë e bujtëre që ne flasim sot për të ruajtëm nga malkimi brezave që do vinë. Do të të këtë që është në më të hoqë. Fëllemisht falënërimet i taku në lau të mënuar dhe rusë më lau në mënuar që të na pasrën nga këto në beturinët e se kaluarës. Nga se i vetëme që mund të na pasrën është Allahu që levala. Andaj i...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 që në pengan që të avancojmë në këto drejtime dhe të dalim nga problemet nëndëshme është e kaluarajon. Nga njëre e vrem drejtë për drejtë në dikimin e kësojt e kaluarë, por nga njëre nuk e vrem. Dhe shumë problemet të sëtë është dashur në si musliman, ti kemi të përfunduar para 10 viteve në ende miren me to. Shumë problemet që është dash të të i kalohen para 5 viteve në ende me jemi në to. Ka disa projekte që është dashme si musliman tashme të kimi të kryra, të jemi tashme duke ndërtuar me ato projekte, me gjithat ato projekte asë nuk ka këtë duar fare. Dhe gjitha këtu, mbeten, të pale vizura, apo, nësë jetët e unë përshkan. Dhe duke shkuar ne, apo, po inkuadruat në jetën tonë generata e ardhshme, fëmije tonë, apo, të cëleve umjaftojnë të lasht e gjeneratës e të të të të të në. Dhe në qofës e dhe ne ingarkojnë me problemet tona, me detyra të të pakryjera, më ndoj se dhe të cilsojmë si babalar të pëndërgjeshë. Dhe në qofës e nga njëre ndodhë, që kjo pëndërgjeshë mëri, dhe këto problemet të të tërshëguara, të ngulfasin edhe jetën e të të të në, kam frikë se nuk dhëtë hezitojnë, në situatë t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 në disa aspekte, gjenerat arshme, bje dhe bje atona, gjdo gjenerat, vje me probleme, nuk është e mundshme, apo, që baba ti regulan të gjitha probleme dhe bitë mësë mirë mësë mirë mësë mirë, është e pa mundshme, nga se jeta gjeneron probleme, dita prodhon probleme, nuk është ta që tash i je për fund, jo, ti kërën fund asaj që ka qenë për emë kontënde, po vdi që po shkova dita arshme tjetra do sit probleme të reja. Andaj do të kem probleme, do të kem sfida, është do të thotë të pashmangshme. Mirë, po pse bi ton të trëzgujoi mos pajtimin ton? Tësinë ka shkaktuar në betrën e së kaluarës, nga se do të thotë jemi të mos pajtimit rreth skafit. Radhasoj që më tepër ka ngjyrë personale, sa saje që ka ngjyrë fetare. Nga se po të kish të ngjyrë fetare mos pajtimi unë. Nuk të do të spinitëm për çfarë. Do të ishte mospajtim që prodhon vllaznillëk, sikurse ndodhte me gjenerat e kaluara. Apo? Keni përmendur, po. Kemi ful për to. Shumë. Mirë, po mospajtimi i on, madje edhe në gjëra shumë, shumë, shumë të thjeshta me automatizmin po prodhon përçorie. Nuk po dim të menaxhojmë mospajtimin. Apo? Okay. Pastaj nuk po dim të menaxhojmë me sukses në teatrit. Me automatizmin po shndot një një një zili vllavrorës, apo? Dhe kjo pastaj përshkon probleme dahasë ndeshme të vdesim ne dhe kështu me kët po them kët me kët me beturina të vin gjërat të ardhshme kjo padrejues të pandrejshme dhe më ne këna obligon që të pastrohemi, të kërkojmë për rrugë dole, atë e ecim me shërimet sepë gjësia nuk është më individuale, por gjësia është shumëfish tani. Absolutisht, patysh po. Atë duke qenë që ne s'do shushrojm problemet e brezave, po themi të shurim ato të vendos ta baza se si të, të tjerët Të ken marr për nesër të shurojmë të gjitha problemet sot. Patysh. Futim problemet kryesore që thënë do përmend ato individuale tani, më thënë. Nga kryesore që do të trajtojmë është ngurcimi i zemrave që do të vjen thamë shkak i mosmajtjes fjalës. Po. Një do të të kaluara njerëzit, ko sa më të kaluara do të thot, po flas për ato parapendimet, ku uh -huh. ku njerëzit një, fatkeqësisht edhe sot ë Vlerë e vetë me mbi cilën e ta, nëse mërëton që o të vlerë, e vetë me mbi cilën e ta, në dërtojnë raportën me zvetë, është interesi. Arëtët. Kërë që kemi një pragmatizm të egrë, apo, armiku i diri djeshëm, për interesaktuar më bëhet mikë. Miku i kështëpijës i diri djeshëm, për interesaktuar më bëhet armikë. Kjo, kjo, kjo, kjo është ngullfatje e të mërshme, që pëngën avancimin e rap deri u deri di apo shambu edhe pse ka dëmtuar di ken me zemër ftaft inqurt si bën për shtypje pse di ken e ka mashtruar si bën për shtyp pse di ken e ka gënjur si bën për shtyp pse s'e ka bëtur fjalën e hudh kështu pse s'e tash në horizont me shfaqet mund një interes i ri ata kuin emocionet kurzhuria ku një raport e, e, e kalur e kështu merat atash me këtë zë amar ftoft ne islam Jë ftaft e dëmton kët e për buskët. Do të them një fjalë, dikush nuk mund të flan tërnatën me fjalë të tjera, sa e flan rahat, po thosë s'kan dot asgjë. Tërsish di ftoft i, i akullt. Premtan e thën fjalën. Apo i njëjti është. Por tash pala që lëndohet janë të tjerë. Dhe më dhe kanë cin, për shembull filoni, firse kotash, apo tash nuk janë ata, se tash më kanë ndryshuar shoqërinë, që por tash më janë individë të tjerë. Por e rëndësishme është se kjo ndot. Tek tuën Kriset Allahu tazojel. Ço do të pastaj nëse usht e fut endite bashkëtorë apo më pa përsi, përshë jam mungon me ditë nga shtëpia, nuk din kush ku është. Mungon me orë ndoshtafton, i duhet ndokujt, nuk lajmërohet pa ndonjë arsye, kuptë një takim ose të ketë gjë të parësujë, është në shoqni, është shoq, gruaja është. Person tepër i ftohtë, i ftohtë lajmërohet për shkak për shkak mbin smur Apo, dhe di mas dy ore. Për fransë, nuk mund të aprishin dhejnë me shuk. Iftat. Andaj, islami e mbush një rinë emocionat. E bënd mshirë shumë. Mahmidi s.r. Allahu a.s.m. I rridh një latë, në ashtë apë një problem në doku që nuk kështë të bënd të farëmet e pojidhim sej. Andaj, në duhet kjo dhe mshiri e ndërsit me zvete. Unën qëfë se nuk dalë të im fjallë. Apo, Sepa ku tash mi kemi mjetet e armdhjes të komunikimit, dërgoj një mesazh se si tëroj korrigjim në failin e dërguar, me shpresën nuk të dëmtojë në këtë vonim, më ka dalë një punë am lejon e kështu me radhë. Ku është ky korrigjim? Ulet në vënë dikujt, merr ato që sot e ti, shikon në një një thjeshtë sjellje tërësisht e ftoftë, e pa emocione, e pa përgjithshme, pa dëshpërmëri. Prandaj edhe problemet që ndodhin sot në botë mes muslimanëve Por shumë mund të shikon në lajme si atje, për shembull një fshat i tërë është terrorizuar, 150 viktima në ditë, shpesh njerëzit presin në ran musliman për buk, për kafshë të gojës, ndoshta edhe duke për tip, ndoshta në një çamçakëz. Që e këtë s'i ftohat, nuk ka për tip, por mund të shikon në lajme, thosë ato që janë atje nuk kanë këtë tashkimirë së kaluarës. Ë keq e shëmtuar. Çfarë mëndon se çfarë mëndon se kjo është çështja që, që nuk duhet më u marr me atë. A rancë është mos tonte futbol follë namaz, nuk jam mai rakigjia e së kaluarës, nuk pimun në rakij, nuk jam mai do mundi a moralitet e së kaluarës, nuk bëj më moralitet, nuk jam me femra, më femra kështu me radhë të huaja, thu se kjo është të tjerë. Ku është emocioni vëllah, ku është dhëmshëria? Ibejaimi rahimullahu thotë, ngushllimi ndërsië të mos muslimanëve. Dhëmshëria është sinjali kryesor që tregon për imanin që kemi në zemër. Andaj dhëmshëria ime për ty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 tragjëmi e shëmtuar ose e se kaluar. Ase më themi kur mund të thotë, do të thonë se kemi kollë ndjenjet, me sihet, edhe në një ku vjen diku një ndjenjë të tillë thotë, nuk e shpreh thotë se më ma marrim përdopse. Dhe ka filluar shejtani luan, edhe kur i vjen që besimi i tim thonë, do të patjetër ti buroj. Edhe kur i bronthat nuk mundem thotë se më ma marrim përdopse këtë sillën e mirë. Patkërsht. Edhe bën përsërinë të për kaluara. Patkërsht. Nga një njerëzit shtirren të ngurt të ftohtë përkundër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 Andaj njeriu lejohet që një emocion ta mbyll vetën e tij. Apo nëse ky emocion mund të prodhojë një një lësiçësi për të tjerëve. Po kjo është e kufizuar. Mirë, po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qejt. Sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është gëzuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i zhdimsur ka ardhur një grup të varfrish nga Nifis, nga fisni Mudarr, ishin dërguar në Sallallahu alaihi wasallam xhamin e Kenaitor. Erdhën dhe Kërpa gjenë e tyne, thujnë ashab të pega mersëm, u vrejtë mërzia në më ftyrë në tijem. Unë më në kështë më të madhës, su po. Shikët asat varfën. Ka përjetuar. Dhe përjetoj shpirtënishë këtë. Dhe me vijet e fityrës ashab të raguan. Unë gretën, shkuan në shtëpë. Dhe si kur qërë të shmedimin në Bukhari, di kur shfiloj të stjelë grosh di kur thëll të cilë diçka tjetër saq njerëzit sillen sikur të si kanë transmetim, do thotë të rjeknim të kurtesh në tyne, një tezaxh që i vendosur diç, në këmish, apo që i vendos diç nga pasuria që i kishën nga ushimi dhe hodh në parapega me leçautë. Më Dënse sa tha transmetuesi u grumbullua aparati një sasi e madhe ushimesh dhe pasurisht fatabess se ma rasulullah. Sallallahu alaihi. Fillat boshtesh pejgamberi e Sallallahu. Ramse motivu është që u gzuva para këku piklluam mërzit të tashmë është situata Kurt, ai ai ai ai ai aragjive emotiv, mendoshimin e gjendjeve. En kurt si poan përshtypje. I flet për dikën se është i smur, duke vdeq, nuk ka ilaçe. E kushtoj Allahu Zoti nëmofti u bën shumë kërkus. Subhanallahu. Unë e di që do duhet njërit të të që emocionet ta bëjnë të mashtrohet. Dikush të të keq menaxhon me emocione të ditë ta bën të mashtrohet. Nuk them kështu, por oxhem ç'bëhet i ngurtë vëlla. Gjenera për shembull, sikurse teknikë ka ndot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 dhe ka shkuar të rjeta ose gruaja përshëndetja përshëndetën në burën, arrash kjo. Tur për kjo. Dhe ka një tuar një të ngurt të të varfur në emocion e fatkeqësisht. Andaj nikë kërkoj të timi, ti të timi një të pasur, po quaj kështu të pasuri emocionesh. Timi të pasur në emocion e jo të varfur. Që simi i mund të të madh të çumi pasur, por fatkeq i varfur në emocion. Andaj pasuria ti nuk nuk i bën dobi, nuk nuk nuk nuk nuk ndihmon as kënd. Për këtë arsye këtë e vrimës e të muslimat, një ngurëci, një, një, një burim të shterur lëtësh, apo një gjandja tërësisht, ju njerëzore në një që so situata, thashtë si pasuje, e pa të kaluarës. Me qësimi ke përgjistit dhe, dhe mbajtën së fjarës otshë, dhe kemi njële krizje gjithashtu dhe ekonomike dyre dikohë, mund përmëndim të qka ke borgji,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 Ko ai nuk ka ai nuk kërkëshë se jote te kemo rbors duot aktar ose spa ku kërkosh li e vloj ndëruar nuk më ëmbrëpunet jam unduar am përpjekur aq ka mundjit të mështyet afate punë kocaktuar mirë pa përzitë totale pa përzitë totale ne shojm gënjer përshambull poret transmet muslimanve gënjer përshambull ndo ndo gënjer e negojt prgodit ne legjirat me rekullushme apo dhe më të vërtet që Komu sit perfetues shumë gjën, shumë situata. Apo çfarë ndot? Ai që ka pas për shkak të ta sillë ë kamerën ose saka posa të sill ato që duhet t'i njohet, valla e ka zënë gjumin. Dhe mbetën mira njerëz atje, ose gra, motër muslimane që s'kan pas, nit prezantojnë të privuara nga injeksion për shkak të papërgjithësisë dikujt që ja, dhe pasaj vjetot, ma bënë e lallt, po nuk më bën thjera veçira. I të okul i ther akut nuk fta terse do tu ne eki me obligim te bëjmë te halal kët gabim te tia as bër si mot kam nesh kam bë halal ma bën halal e kash avllendelom nuk ka bë ma halal nuk ka qëse bë ma halal kjo çerezë dur ta kompenzosh kët gabim tu onë gabova këtu por do të shënjë në inshallah në të ardhmen 10 fish ne kësaj që kërkoi bejtave blespaku këtu ç'përhet pa pse totale dhe kjo po në gulfot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 Apo gjemati i këti, gjemati ati dhe aj e aktivizohen të kaluarën. Të nëjë të kaluarën, kemë bërë kështu për këtë, kemë bërë kështu për këtë. Ma ndih dhe kur gabonin imbulanim, a, a, kur dikush ataj këshin mirë, i arënanin mirë atë. Dhe i fëllon të bëhet luft në dërgjëm atore, në amërë të përkatsis të ti, tek një hoqë, atë tek një hoqë qëtër e kështë që të mëratë. Po të keqë që Otkje çesë tapa. E mer në aspekt, tu për shembull, ë e kupton një dispozitë votore për shembull ose e praktikon në kohdën e 11-it. Edhe pse nuk është pasues i denj, i sinqert, i timelibin të, të gjitha fushat. Ja ka përzier disa aspekte të caktuara. Dhe për me, ajo, sipas jap të det ta privatizojnë. Dhe, dhe kushdo që nuk është si ai në atë Atotin. aspekt, po është i përgatitur nga terrsia e timëdhip. Kush ka thën kështu, do kur s'ka thon kështu. Për shembull shum privatizot termë selefi. Apo selefi vetëm kë hapën. Selef janë gjenerata të arta, në të ndonjë pjesë të katër imam të mëdhëveve. Andaj ata janë të, të parësi në këta selaf të së kaluarës. Të gjithë. Nga katër imam të mëdhëve të mëdha. Dhe gjimse të tërë janë hanbali. Për për për punë për shembull, veprim caktuar duhet caktuar, mendim caktuar Nëse nuk përpunon ashtu, përjashton. Më të dend të paraqëndikën, ta fut dikën, sikurse film private. Tjetri këtë e bëni bën me Dibën Hanefi apo përjashton kësaj Hanefi kështu. Pse ke gjikuar se do korthanëvin me çka? Me çka bëhet dikurthanefi me çka nuk bëhet? Atje me këto kritera po shkaos kjo punë. Kush don çfarë bën? Film private. Unë kë do etiketoj me Hanevi, kë do nuk etiketoj, ngasë do është e mirë kjo se më duhet për të përjashtuar disa që nuk më pëlqejnë. Për ka kështu? tetë po lajtoim nga Shafi, tetë nga Hambeli, ah, ah, tetë nga tetë këto tetë këto. Pa këto të drejta vëllai. Pa këto të drejta. Të privatizojmë fentin. Apo sigurishtse firm private dhe sa dië punëtorimi, nëse përhajohet në këto punërimi. Dhe në kuadrin të kësaj padyshim atëra çrkojnë akuzat të shumta edhe shpiftje tifozëve të ndershëm duar trokitje në emër të së pavërtetës dhe parçarja konflikte lufta, gjitha këtu pasër janë të gacë më të do nga ruaj. Me që se këmë gjerë dhe pak i minuta, o të një pjese e parë, du do e qohë dhe një të tëlsit fundit, që dhe shkurtimisht, është pjesa kur njërësit muren me të që se kanë hoqë. Kjo në shdo gjithë, në tërësi fenomen. Më të gjësh një grupë hoqëllarë mm. shumë të ndërruar, nuk e shfaqë njërëm në tyre, në njërës pa përgjeshë, Lohë Gjallohala ka përmendu se nga të cësit e burëve të ligë të atyre që se kanë kuptu bestimin dhe në Lohë Gjallohala. Ma dhja të atyre që edhe nuk e kanë, kanë rënjohë së lëbestimin dhe me t'yre është se ata ju hibbune e ju hmedu bima lëmje faalu. Ata dëshirojnë që të lavdrujnë për aqë nuk e kanë bërë, nuk është punë e t'yre. Dhe kjo fatkesi ka përshur të gjitha kategoritë, nuk përreshtojnë e askendë, nga o gjelore Ma dje nga, ma keqës e kjo, që në kodë të kësa është të kemi dëshirë të ngritemi në bi krahërorët dhe mundri në ndokujtë. Nuk është tashmo kjo vetëm dëshirë për lavdat, për edhe apetit dhe lakmi për të ngritë në krahët dhe mundri e ndokujtë jetër. Duk e mënduar se Allah Gjallora bënë kështu për e qëtë. Duk e mënduar se kështu mund të shpëtanë hakmarës Allah Gjallora për zlumin që ka bërë vlatë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 Pas edhe, si kur që si e ja lemru, jemi në fund të pisa parë. Kjo është nj nj një vest, me dëverët i të mërshëm, që muslimant për para, vëdhë në ruar, punën e mirë që e kanë bërë, kanë tentuar me më shifë. <tapt> e <noise> të të shënë bonër të? Ndërsa një nga djetarët, një kudamë, dhe dhe me këtë për i jepi fundë kësoj fjale, thëtë për para njerëzit i mburë është në matë që kanë bërë. Oto, i lecaçina që ka bërë diçka edhe ka publikuar. Ky ka qenë kategoria e burrave të ligjit. Apo ata ai ka bërë punën, e ti ka qenë. Por ja ka dawarshem me tet fiton ndonjë autoritet caktuar, përvetim caktuar në këtë dynje. Ka qenë buri i ligjit të, të parë tan. Sot fatkeçia, këta do të ishin burrat e mirë sot, këta. Po të kishin pa. Psikotishin. Për fatkeçia arse njerëz të mburrë më aq që nuk e kanë bërë. Apo kjo kjo nuk është mosufaci. Si Se sufacia si është të mburrësh më aq që ke bërë. Por sikaj ç'u ke bër të mburësh, kjo është një vest i tmerrshëm që i treguan nga e kaluar. Allah në falas. Atëherë, ç'u putem të ugor të rikthyer në pjesën e dytë të të për shurimin. të folur për shërimin. Të nderuar vlezar, shkojmë punë në pjesën e parë mbasi që të thejëpërfunduar disa nga cilësitë që ne menduam të mbazë dhe të ndihmojnë për të shëruar, duke shprehur se kemi bërë atë që na ka ndihmuar dhe sa të pak në jetën ton, ta përfundojmë me pjesën të kemi kujdes mos të Kapëmi në puktë e tjera ve themi këto ndëtonat.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 andaj edhe per vësim taret sikurse kan thën dietarët kan thën dietarët men kanet bida'atuh muhriqa kanet nihayatu mushriqa kush ka një nisje të ndezur të fuqishme stabile do të ket një perfundim të shkëlqyer andaj edhe populli thot në mëngjes dihet ose më diell mëngjesin fenë së të ngrohtë diellin mes ditës. Nuk ndrok. Kjo është apo? E vërtetë është. Andaj dita shijehet në mëngjes. Prandaj edhe kualiteti i on cilësia jone si musliman shijehet në këtë fazë, në shkputjen ton nga kaluara jonë. So ma e kaluara jon. Sa më fuqishmë është. Sa so, më fuqishëm është vendimi që kemi marrë. Dhe nuk kthehemi sikur në të kaluarën aqë më të sigur e të jemi në ullëthimin dhe të Allahot Azoqel pra ndaj shërimi nga këtu them nëmkupton fillim eshtë shkëputin e fuqeshme nga e kaluar nga se disa gjera që për shambull janë të lidura nga njere ndahen në presionin e forcës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 jo nuk kemi shkëputur fort kur i më shkolli fotun islam dhe kemi mbartur dikush e kutikur... shkutu Muhammed. Po bonamos tema shkollën po filam u fal, ka vënë u fal, po tash si do të bëhet këto Hamendje problemi më tash. Ose ka filluar me u fal po kanë nuk mujt tash minutë gjithë për një arë duhet ka dal ngadal. Kjo bëreti të dal ngadal. Ka bërë si ato të pjekën më shumë sesa si të larguuan. Edhe të rëgjë është këtë. Ekstrem radhë ekstrem radhë. Mirë, atëherë themi nuk i kuptuar mirë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 Andaj pas që u bëpjitja për shërimin, thëmë se njëri ju jo nuk mund të shëruat përdi se nuk kërë përbështën vetë një kështë. Aja është të pranë së shësë mund. A mund e dikosht tash të mërë ty dhe thë se duhet të futim në operim të zamës. Nuk pranën, pësë të futim? Shkam dhimi, shkam gjone. E kërën do kërë dhunë. Dhe të ndonë të rezolë me tërë qenë ndinë, pësë të fut ndërsa nëse të bindën ja ku ke ngjizimet ja kjo si duket ja kjo kë rrezikon këtë kjo ti me dëshirë mandje pagun të holla mandje ngut kërkon që të kesh ndonjë të njohshëm apo që të ndërmëson tek miq ku që të futin parandora se po rrezikosh me dytë shikoj dallimin mes parës së dytës reagimi i parës është i dhënshëm ishte reagim refuzim i parë ishte insistim për të futur çfarë ka bërë dallimin këta mes vetë vetëm se i parë nuk ka pranuar është si smut dhe si pasojë kësaj nuk ka pas nuk ka pranuar çhurot I ka pra, e ka kuptuar që si smur, dhe tashma pranën të shërhot. A ne plet nga muslimanet nuk pranojnë, asë nuk dy shumë të mendojnë, se janë të smur, janë të ndikuar nga e kaluara. Ma dhja ta mendojnë se e kaluara ka pëfunduar me atë ditë kur kemi filluar e më falë. Përsa se unë s'jam më ma shoshni, ku i kja? Përsa se unë s'jam ma ta shokë? A e mëndën se kjo e qërë të fizike me këndërën. Nësa na e pojmë se këto e në që që tërështjera të të të të shgëuar, nuk kanë të bëjme me kontakte fizike, me njetë, ose me shosë, ose me ne, ose me vene, por kanë të bëjme koncepte, kuptimi, me veprime të të të të shgëuar nga kaluare. A ne duhet të uli zë pesimtar, si kusë të nga kathira logele leovala. Apo, nga dy vetë, e vetëmës, që të meditojmë, të ndalimi dhe të shojmësë. Këtu nuk po ezi qka, këtu nuk po shkëndi pse nuk po shkon me siguri me siguri dishkan nga e kaluar po mundon me, me siguri ndonjë ves i kaluarës po pengon atë refuzon të shoran vetëti vë fatkësia është se musliman sot po tha musliman pa kështje më po fill po flas probleme i përgjithshëm apo jo po parashtimi elamna ka, ka përmirësime kanë kë drejtim do tëtë të thotë përmirësimet e theksuara që nuk mund t'i mohojm por të po flas edhe yon jam pjesë e kësaj edhe unë jam pjesë e kësaj tërësi të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 Indisoroste kan thën në çufse dëshirojn të njohësh smujtë tua apo merrë diagnozën nga arrmishtetu nga ziliçaret ata ata mit ata mundon ata flasin kështu po thon për ty kështu po thon për ty kështu njerëz mendjërare mundun të përgatiten më tare si të reagojnë po së reagojnë mëri ato njëra shiko mos vall mos ata ata të përcillen çdo moment po shkon po andaj mund mund t'ia qellojnë shpesh herë merr ato ato çiki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 faz atyre. Po, aty tashërimit. Jimi kë qofaz hoje dhe them që sëmundjan këtu është një gjunahet. Nësin person ka shumë gjunahe. Dhe diçka gjunahe. A kam mundë të ky të vazhdoj më seriozisht apo jo? Ja? Të kërkoj të shërohet, ku ka shumë? Po ajo këçë them dini më tani nuk është e kurzuar më pak ose më shumë. Mhm. Mm apo gazëkort relative. S'kim problem sot, domoshta po, që di... jam zhytur edhe nuk mundem. Po po ku e dimë naç nuk i më zhytur. Mhm. Mm Sa i flet për më kota që din? Apo Po nëse komo ka kota që nuk e din janë shumë më shumë se ato që i din. Qesik anuk na kanë ndonjë njeri që ne të bëjmë veprim dokumentuar se është në rregull, pastaj në hutë bëjmë edhe pashoja një hadith, do që ka rregull. Apo aq nuk ndodhet, ndodh. E mos tonëse do për të tjera që kemi pas muzi të reagojmë, të veprojmë, të flasim, por ka çëng gabim. A nuk kish kemokat? Pra duhet që, që të tër që janë janë të përfshihet në kontroll. Jo vetëm ato që ne i dim. Edhe pse ato mund të jeshu.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 derin kat shkolll. Qyse këtë te kalon atë jo nuk ka të bëj. A ka kështu? Allah thotë të gjithë mëkatarët. Kushdo që përshihet në emrin mëkatar është i ftuar për të penduar. Të gjithë, pa asnjë parashtim, sado që tinë mëkat të tyra. Andaj Allahu thotë në ditën ja, e Kujsi, Ya ibadi, orabtumi. Në çoftë mëkatet e juaja, arrin so me sqidhë të tokës. Apo muafa dhe kërkoni falje. Kërkoni falje u afolë në kumarzina për katun fora nuk nuk nuk nat kuptoj sigurisht nuk nuk paraçet për mua kë kurfar probleme as nuk shetu ja u fol gjithë ti veti kërkon fali shikoj kat kat hapsir mes tokave të qitë ose sigurisht konstas me tema sa so sa ka fërmia dheu në tok sa ato miliardsha apo shumë miliardsha apo pa numër pa po, aq ti shemë kote sa so, ka guraleca në tok Po, për kësamokot ji i ftuar tek Zoti për të penduar dhe për të pasuruar. Mundësia ekziston. Madje një kët proces mund të të ngjener më të shpejt ata që kanë më tepër se ata që kanë më pak. Me po, pa, të shëndetshëm të jëi dhëndin e dhumbur kur konsultohat atëherë. Po, patjetër. Ke njerëz të kompetentë. Po, apo dish. Që mos ndodhi si ai që vran, do të thënë vran, që si nuk do të ai informacione të duhura. Po, apo dish, apo dish. Mirë, kemi një problem me skuqdhullimin e vetes, të çon në mosnjojë në gjëna. Doniun ton që historia nuk salam, kërkoj, zotu që zotu për për e hut me djalin e vet. Kur djalin kërkoi që mos futej në vark, nojela i selektoi zotë që zot falë prej familjes time. Po as puna, i thon ti jo nuk është prej familjes tanë. A nuk e dinë nën ul këtë gjë? Një ndërgjegjele këtu diëtorët e kanë përmendur do të thotë disa pediatrorë janë disa komentë. Të kanë përmendur se nuk jaleisena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 Sa thu val, ti a jenë pozit për të kërkuar këtë. Për shembol, në shkoll, në shkoll, një nëzëns i doptë. Kam bu shurë ditarën atje me notat të doptë, të ullëta. Së është, nuk këmësat. Në tashma, mungan. Parës ju e mungan. Dhe vi edhe i thët arsimtarit, unë ndjej vaje filani si është i shkelçur në klas apo i mungon të për këtë arsye thash pse nuk mund gjë don sikur sa kuratia keni falur si e shtërgjëja profesor sot po po ti nuk jam poziti apo nga sa i ka kredit tek ne për këtë çështje po, ti me shka. Nga njëre, vjetës, ande, më shka anë gjenerë ju hi e vetësonë mëkoti juja të, të mësonë edhe fjalorin çfarë të kërkosh nga llogja e leval do njëherë për shembull janë të rrosur në kote Antëzu të mëkate vë të papënduar. Juën e kanë të flliqur me pergojim, me shpifje. Sytë i kanë flliqur duke shikuar atë ku nuk duhat. Veshët i kanë flliqur duke dëgjuar atë që nuk duhet dëgjuar. Duar duke prekur atë që nuk duhet prekur. Mëkate të lloj-llojshme. Apo dhe pastaj kërkojnë nga Allah ato që janë luks për ta. Ja valla të dur. Kërkesa thelbësore, themelore vetë ndaj Allah që llo duhet të më von mëkate. Kë është ky sure? Të mos pasëna longa më katët. Të më pasralla kaluar. nga kaluara. Po njerëzit nga njerëza nuk e kanë din nevojën për kët. Andaj shumë pak e lutin Allahun për kët. Pra që është themelore, thelbësore për ta bazike. Dhe është kërkesa juaj o oh Allahu më të fitoj kach, oh Allah, më zot fitoj kaq, o Allahu më më son që për shkak të timë autoritet të të taktuën rregullën, po ti këto kërkesat tua ti duhet të jem pak më të minimizuara nga se ti kine problem tjetër më atë më atë. Andaj fetu në musliman.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 Gjithë mund në këtë pikë dështaj. Mas te përme Elisalon Gjellewa që të më ndihman këtë aspekt. Për në që se nuk, nuk e di këtë. Asë nuk pune i vetë me përmirsu. E asë nuk e rëkam di nga lovë më përsu. Kur përmirsu më në? Asë njerë. Mbejt e defekt i tërshëguar. Ande vrenë sotë musliman. Nësa ka që i 10 vite. Adin sot duati ka bërë ajo vlandiruar. Ose i 10 vite, ose i 5 vite. Se gjithë dhë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 dhe nuk t'er fokuson në lutja, do në kët pikë që duke bashkuar angazhimin tënd dhe kërkimin nga e ligjimit gallaxhëlor, të dalësh në bregun e shpëtimit. Poqëse nuk ke një veten tënde, as nuk angazhosh e as nuk lutesh, ndoshta askon duke quritur. Deri sot të zeh këtu, musliman. Atë i bëhet problem serioz. Nitën ti parishme, e tash çfarë të bëjuoj. E tash gatat. Tan gatat. Deri dhe ka pas mundsi me një injeksion të kalohet. Ka pas mundsi. Ose eventurisht me një terapi të shkurtër. Tashmë duhet mësh në spital, tash duhet rehabilitim, tash duhet çoba, duhet infuzione, ka dallse ka marrë për mosat nga këto çështje. Nuk është më e thjesht. Andaj shumë ustimar nuk pranojnë se në fozën ku ka rritësmunë aty nuk mjoftë injeksionin. Ata mirënie thotë nëm tumori apo, i them, jo, që injeksionet ja, ja, tash nuk është më për fozën tënde. Të të. Gase ka tekaluar fozën. Tashmë duhet një fazë tjetër për ti. Gase mjeku kështu thotë. Prandaj kjo gjitha këtu e sjell nhujja vetes dhe njohjet më të vetën. Edhe dobit, por edhe dëmet nga mosnjohja dhe mospanimi i mëkateve. Kjo është baza kryesore, them ba. që është këshërimi. Megjithëse minuta e misionit është e përfundimshme, edhe kjo është baza e parë, mendoj që në misionin tjetër të flasim për të fillimin e shërimit dhe mjetet si mund të shërohemi nga kjo smundje që është vërtet e rrezikshme. Shumë. Vetë i Allahu ju vlef. Ati Allahu. Faleminderit. Të nderuar vlezar. E ndërpresim dhe përfundojmë misionin ton këtu, duke përfunduar me të fjallën e urtë ku thamë, një shkëputje e ndryqme është përtet një fundi suksesën. Në zotin vërtet të, të shkëputemi nga gjunahet, për nga të gjunahet që jemi bakën nga një ranësa, për të pastruar një remirë, për pastruar shpirtin ton. Takojmë i në misionin e arshëm, diratere, selamu alikum, më rahmetullahi, u bërekatuh.